Idag den 25 juli så har vi med oss sångaren Alexander Strandell från gruppen Art Nation. Det kommer nog aldrig vara lätt att vara människa. Men att fokusera på fel saker i livet kommer inte göra det enklare. Mitt namn är Alexander Strandell och jag är sångare och grundare av gruppen Art Nation. För mig kändes det alltid så svårt att passa in- även om jag egentligen aldrig var utanför. Det fanns alltid någonting bord som tänkte varför går vi alltid i samma fotspår och oftast väljer samma väga till allting? Ända fram till idag skulle dessa frågor prägla mig genom vardagen och ifrågasätta mina val och mina handlingar. För mig var det fantastiskt att växa upp ska ni veta. Tre stycken bröder, mamma och pappa som aldrig kunde få nog av att ge all deras kärlek till oss barn. Med mina två minsta syskon, Zacharias Amadeus, som var idrottskillar vars liv präglades av fotboll och handboll. Jag tror att Amadeus var fyra år när han började spela provfotboll. Med Zacharias som då var sex år, på Torslanda skolans grusplaner med frivilliga föräldrar som tränare. För mig var det alltid fantastiskt roligt och viktigt att stötta dem i deras passion. Jag vet inte hur många matcher och kupper jag har varit med och hejat på genom åren- men det har blivit otroligt många och det fortsätter fortfarande. Min äldsta lillebror Rasmus var absolut ingen idrottskille- utan han var med den här smarta, lite udda- som alltid läste böcker och skötte sig själv för det mesta. Om det är någonting som jag har sett upp till med Rasmus- så är det hans sätt att kunna lagra information och komma ihåg saker. Jag kan fortfarande inte gånga tabellen. Medan Rasmus läste ut alla Harry Potter-böckerna på engelska när han var sex år. Jag har verkligen världens bästa familj. Min relation till mina syskon är verkligen något unikt. Så mycket kärlek, gemenskap och trygghet som jag känner när vi är med varandra är magiskt. Att kunna prata om allting, dela samma intressen och samtidigt kunna vara barn och uppskatta saker som man gjorde när man var liten trots att vi är vuxna nu, det är någonting som jag önskar alla familjer och syskon. Vi stöttar varandra i alla väder och det är en fantastisk känsla när en syskon springer fram efter ett gig och kramar om en, pussar på en och skriker hur stolta de är över att jag är jag. Någonting som jag minns när jag var liten är att det värsta som kunde hända under veckan var att jag hade bråkat med Rasmus som gjorde att mitt lördagsgodis drogs in. Det är faktiskt helt otroligt hur lätt allting känns nu när man ser tillbaka på det, men hur jobbigt någonting kunde kännas just då. Hela barndomen fram tills jag fyllde 11 år bestod av Pokémon, tv-program, min familj och att försöka passa in. Mamma och pappa skickade mig på fotbollsträning som sexåring. Jag var tydligen så rädd för bollen att jag hade sprungit därifrån efter bara en liten stund. Samma gällde även mycket annat i min vardag som liten. Vi hade en fågel ute i trädgården som bodde en liten bit utanför huset som alltid startade sitt oande någon gång på kvällen som gjorde mig livrädd och fick mig att drömma madrömmar. Dessutom hade pappa en kompis som hette Sten som hade en hage med får där de små söta lammen bräkte och lyckades på något underligt sätt Få mig att bli så rädd att jag började gråta. När jag var liten så tänkte jag inte så mycket på att jag kanske var ovanligt rädd för saker utan detta kommer att tänkas på mer när jag blev äldre. Utöver läskiga fotbollsträningar, hemska monster till fåglar och lam så var mitt liv som barn väldigt, väldigt bra. Någonting som jag ofta funderar på är vad gjorde jag innan jag började med musik? Och det undrar säkert ni också. För det känns som ett helt annat liv för mig. Från nyförd till 11 år så var jag inte speciellt intresserad av musik utan jag försökte mest passa in bland alla andra. Mina vänner spelade fotboll, hade tjejkompisar, åkte in till stan själva, såg på vuxenfilmer där folk slog ihjäl varandra och hade sex. Vill ni veta vad jag gjorde? Jag var hemma och lekte med min lillebrors vänner. Jag snattade godis från mamma och pappas skafferi tills jag blev fet som ett hus samtidigt som jag lite Star Wars uppe i skogen och drömde om att en dag skulle jag bli världens bästa Jedi krigare. Första dagen i skolan på Hälsviks bycenter i Torslanda. Jag är sex år gammal och vet inte så mycket om världen. Men det enda jag tänker på är att jag måste se tuff ut. Jag smyger in i mammans rum, snor hennes fina guldskärp, knyter i runt huvudet och när jag kommer fram till skolan så frågar en av killarna mig på skolgården Vad har du på huvudet, Alexander? Jag svarar Jag är en ninja som har kommit för att ta över världen. Den här killen vid namn Filip tittade konstigt på mig och sprang till lärarna och ville inte leka med mig. Att hitta en balans i livet där man ska få vara sig själv men ändå passa in är inte alltid så lätt som man tror. Ibland försöker man lite för mycket och allting blir tokigt. Men jag tror ändå att det viktigaste är att alltid göra det man själv tycker om och följa sitt hjärta oavsett vad alla andra gör. När jag började i femte klass på Skutehagen i Torslanda så fick vi en ny musiklärare. Han hette Johan och han kan inte ha varit mer än 22-23 år gammal. Johan spelade gitarr, han sjöng och han hade fått en guldskiva med sitt band. Musiklektionerna blev genast så mycket roligare efter att han hade börjat som ni kanske förstår. Jag minns att jag var helt fascinerad över att han kunde spela upp en låt i högtalarna och sen spela samma sak på gitarren. Efter varje lektion så gick jag ofta fram och frågade Johan hur allt detta kunde vara möjligt och hur man kunde vara så duktig på att spela gitarr. Johan berättade hur viktigt det var att öva och framförallt att inte ge upp. Kort efter bestämde sig min pappa att han skulle köpa en gitarr till mig. Han hade en kompis på jobbet som sjöng och spelade gitarr som hette Kalle. Och som gladligen hjälpte pappa med vad för gitarr jag skulle få. Det var en kopia GND Brothers minns jag. Kalle är en jätteduktig gitarrist och började lära mig lite enkla kod. Och det visade sig ganska fort att jag tyckte det var väldigt kul. Det var en underlig känsla att plötsligt känna sig riktigt bra på något. För i skolan så gick det inte ofta min väg. Och mina syskon de var alltid mycket vassare på skolarbetet. Halle började komma ut minst en gång i veckan och spela med mig. Han hade med sig olika böcker och andra saker för att göra mitt övande roligare. Och det var första gången som jag började lyssna på band som Black Sabbath, Van Halen, Gary Moore, Europe, Toto och många fler. Det dröjde faktiskt inte länge alls innan jag var helt fast i ett härövandet och var helt uppslukad av mina idoler. Allt eftersom prioriterade jag bara musiken, vilket gick ut över mina vänner och framförallt skolan. Mina föräldrar såg att jag för första gången hade hittat något i mitt liv som jag hade lätt för och tyckte var roligt och jag tror att det var mycket därför de tillät mig att sitta och öva så mycket som jag gjorde. Under perioden 11 och 15 år så övade jag säkert 6 timmar varje dag på min gitarr och jag hade bestämt mig för att bli världens bästa gitarrist. När jag slutat mellanstadiet och började högstadiet så förändrades väldigt mycket i mitt liv. Mina vänner började testa alkohol, droger, tobak och annat. Det blev stora fester, mycket mer fokus på tjejer. Men jag kände mer och mer att jag var inte speciellt intresserad av samma saker som mina vänner. En av mina bästa vänner under högstadiet blev min musiklärare Thomas. som på alla sätt stöttade mig i min dröm om att lyckas. Som ni märker så har jag haft väldigt bra flyt när det kommer till musiklärare. Först Johan som fick mig till att börja spela gitarr. Och nu Thomas som lade ner sin kropp och själ i att få mig att tro att just jag kunde lyckas. Under högstadiet så var en av mina största rädslor att ställa mig på en scen och att kanske göra bort mig inför alla tuffa tjejer och killar på skolan. Jag hade sett på tidigare skolavslutningar när andra uppträtt. Hur många från klasserna som satt och skratta och sa hur pinsam alla var som stod där på scenen. Men ändå i åttan så bestämde jag mig för att ställa mig på en scen för första gången. Det var ju ändå min dröm och jag orkade inte bry mig om vad alla andra skulle säga och tycka. Jag och min vän Filip hade övat in en låt med blueslegenden Steve Ray Vaughan och jag skulle uppträda med den sista dagen i skolan på julavslutningen. För mig var detta en dröm. En dröm som skulle bli sann. Att för första gången få ställa sig på en scen och visa vem just jag var. Jag hade förberett mig veckor innan. Kläder, smink, fixat gitarren, övat och övat ännu mer. Bara det att dagen innan så hoppade såklart Filip av. Han ville inte vara med längre. Jag trodde verkligen inte att det var sant. Allt övande och förberedande till ingen nytta, tänkte jag. Jag åkte hem den dagen och satte mig i mitt rum och grät. En stund senare så ringer det på hemtelefonen. Mamma ger mig luren och säger att det är någon lärare från skolan. Jag svarar och hör att det är Thomas. Han har fått reda på att Filip har hoppat av. Men Thomas lugnar ner mig samtidigt och säger Alex, om jag hämtar dig i morgon klockan sju så åker vi till musiksalen och övar in låten och så spelar jag istället för Filip. Jag trodde inte det var sant. Jag skulle få gå upp på scenen imorgon och spela ändå. Dagen efter klockan åtta på morgonen så var jag färdigrepad med Thomas och allting kändes så, så bra. Senare på förmiddagen så uppträdde jag för första gången på scen. Folk stod upp, applåderade och blev helt chockade över vad de hade hört. De flesta visste ju knappt vem jag var och plötsligt hade hela mitt liv förändrats för alltid. Och du Thomas, tusen tack för allt. Någonting som jag ofta tänker på är vilka människor som finns där för dig på riktigt och vilka som finns där för dig för dem tycker du är en person med hög status. Efter att jag ställt mig på scen så började olika personer från de olika klasserna komma fram och prata med mig. Folk började säga hej i korridoren och kort därefter fick jag min första flickvän. Hela mitt liv hade vänts upp och ner och jag kände mig plötsligt som den tuffaste killen i hela skolan. Och detta fick ju mig bara till att öva ännu mer. Jag hade redan börjat tänka på vad jag skulle spela på den stora sommaravslutningen. Jag hade planer på att starta ett band- och jag blev helt manisk. Det jag aldrig reflekterade över då var att jag tappade fotfästet. Jag blev så uppslukad i all popularitet att hela min personlighet förvandlades till någonting negativt. Min musik blev som en snuttefilt och så fort jag kände mig svag så blev det viktigt att hävda sig inför alla om hur duktig och begåvad jag var. Jag tycker synd om min klasskamrat Victor som jämt och ständigt stod vid min sida trots att jag väldigt ofta betedde mig som en odräglig idiot och som bara tänkte på mig, mig och mig. Jag och Victor har idag jättebra kontakt och vi har kunnat prata om detta i efterhand och nu skrattar vi mest åt det. Men om du lyssnar så puss på dig för att du orkade med mig. Någonting som blev farligt för mig var att jag började mer och mer förknippa hela mig själv med musiken och att innan jag stod på scen så var jag ingen alls. Medan så fort jag bevisat för alla att jag var bäst på något så var jag accepterad. Och detta präglar mig än idag. Hey, hey, You push me no more. I nian så bestämde jag mig för att konfirmera mig. Jag hade hört så mycket gott om Torslanda kyrka och deras musikalkonfirmation. Mitt största problem i livet då var ju nämligen att jag ville så mycket med min musik- men jag hade ingen annan att dela den med. Min konfirmationsledare Andreas visade mig att det fanns så mycket mer- än att bara tro på Gud i kyrkan. Att det är okej okay att vara sig själv- att man kan vara älskad för den man är och inte för vad man presterar. Det är verkligen någonting som jag har haft svårt med ända fram till idag. Att förstå att man kan vara älskad för den man är och inte bara för att man är bra på någonting. Så om du lyssnar nu Andreas så är jag väldigt tacksam för all tid du la ner på mig och hoppas att jag kan ge dig något tillbaka en dag. Efter högstadiet så började jag gymnasiet. Jag har nog aldrig varit så taggad på något i livet. Jag skulle äntligen få börja ett musikgymnasium och träffa likasinnande som förhoppningsvis kunde dela min dröm. Jag var så glad och lycklig och jag var övertygad om att ingenting skulle kunna stoppa mig nu. Jag trodde ju nämligen att jag var Göteborgs bästa gitarrist. men jag dock snart skulle inse var helt fel. Mitt första år på Vittfälska gymnasiets estetiska linje blev en livskris. Ingenting blev som jag hade förväntat mig. Jag som trodde att hela mitt liv skulle bli till det bättre blev istället något helt annat. Mina klasskamrater spelade fiol och jazz och hade på sig kläder som såg ut att vara taget från deras mormor och morfars garderob. Vad var grejen, tänkte jag. Jag hade långt hår cowboyskor och spelade hårdrock. Det gjorde ingen annan det. Min gitarrlärare klagade på mitt gitarrspel och tyckte att jag skulle studera mera jazzgitarr. Och jag minns att jag satt flera gånger och tänkte inne på gitarrlektionen. Om han inte slutar köta om att spela jazz så slår jag något hårt i huvudet på honom och springer härifrån och kommer aldrig mer tillbaka. Detta var som ni kanske förstår mitt största problem. Jag trodde nämligen att allting som jag tyckte var det som alla andra skulle tycka. Då kan ni säkert dra slutsatsen att mitt första år på gymnasiet blev ganska dramatiskt. Trots alla motgångar så lyckades jag starta mitt första riktiga band. Bandet hette Flammable och bestod av min trumpetspelande kompis Jocke på bas- min tobaksvänliga kompanjon Arian på trummor som för övrigt jämt rullade egna cigaretter under lektionerna samt min boyband vän Marcus som kanske egentligen inte borde sjungit i just ett rockband. Men vi var ett härligt gäng som ville spela musik Det jag dock var någon slags stressande drivmotor som ständigt piskade mina medlemmar om att allting kunde bli bättre. Jag fick för mig att vi skulle söka till TV4s talang. Och det gjorde vi faktiskt. Vi lyckades till och med gå vidare till kvartsfinal. Trots en låt som handlade om att bestiga ett berg. Samt att vi såg ut som att vi hade tagit våra scenkläder från en tysk porrfilm. Det slog mig redan då att musikbranschen handlade så mycket mer än att bara vara duktig på sitt instrument. Till slut så åkte vi ut från det här Pajas programmet och jag minns att bandet gick särkort efter detta. Jag blev så frustrerad återigen över att jag aldrig kunde hitta några personer som kunde dela min dröm och min vision om att bli världens största rockband. Jag var tillbaka på ruta 1 igen, men jag hade samtidigt ännu mer drivkraft. Men plötsligt så hände det något annat i livet. Någonting som jag aldrig hade reflekterat över tidigare var att jag hade en kropp. Och den måste jag ju ta hand om. När jag blir manisk i någonting så är det precis som att jag slutar tänka. Man hoppar över mat, man slarvar med sömn och man tänker hela tiden att man orkar lite till. Efter mitt första år på vittfälska så bestämde jag mig för att gå om ett år. Jag hade ingen god relation med mina klasskamrater eftersom jag var aldrig där. Och betygen såg inget vidare ut och jag kände bara att jag måste börja om på ny kula. Under sommaren så fortsatte jag att skriva låtar, öva och mer faktiskt börja sjunga. Första dagen i min nya klass med årgång 93 så tänker jag Vad skönt! Ingen vet vem jag är nu och jag är ett år äldre. Jag är mycket bättre på att spela än vad alla andra är eftersom jag har ju mer erfarenhet som har gått här ett år. Det visade sig också vara helt fel. Den första människan som kommer in och sätter sig bredvid mig säger Hej! Jag vet vem du är. Du spelar hårdrock och har gått om en klass för du var aldrig här förra året. Det berättade min kompis Anton som gick i din klass förra året. Jag trodde jag skulle dö. Kan det aldrig ta slut? Nu visade sig det ganska fort att den här killen vid namn Olle skulle bli min bästa vän och den första att på riktigt få dela min dröm. Olle var en av de tuffaste personerna jag har träffat. Långt blont hår, tajta svarta byxor, älskade rockmusik och hade en grön gitarr som han spelade skjortan av de flesta med. Jag hade blivit ännu mer taggad på livet sedan jag träffade Olle. Och musiken och min dröm. Och det dröjde inte länge innan jag träffade min allra första riktiga flickvän. Hon hette Elin och jag var 17 år och väldigt kär. Plötsligt hade hela livet vänt sig det bättre- det enda jag inte riktigt tänkte på var hur min kropp modde i all stress. Det är så svårt när man sysslar med så mycket saker samtidigt att man glömmer bort att andas och fråga sig själv Hur mår jag? Min relation med Elin blev tyvärr något otroligt destruktivt till slutändan samtidigt som jag var aktiv i kyrkan med både körer, band och konfirmander. Jag hade precis startat upp mitt andra band tillsammans med Olle och i allt detta tänkte jag hela tiden det löser sig. Och det visade sig att det gör det ju absolut inte om man inte tar tag i problemen direkt. Men jag fortsatte pusha kroppen till det yttersta. Jag försökte laga min trasiga relation och samtidigt bli rockstjärna men jag blundade bara för mina problem. En dag så bestämde sig jag och Olle att vi skulle ta bandet till nästa nivå. Jag minns det så otroligt tydligt. Vi står nere vid Valands hållplats i Göteborg och vi bestämmer att bandet ska heta Diamond Dawn och vi ska ta över världen till varje pris. Jag började leta medlemmar medan Olle började skriva massa låtar. Till slut så var vi ett komplett band. Vi hade en sjukt bra låt som hette Standing as One och vi sökte till talangtävlingen Metron Stage där vi hamnade på femte plats i hela tävlingen bland tusentals artister. Detta var för första gången som jag hade spelat in en låt på riktigt och det var första gången jag sjöng in någonting i en studio. Jag minns hur chockade alla var, både i familjen och bandet, över hur bra jag sjöng. Jag hade ju spelat gitarr hela mitt liv. Mer och mer så började jag pusha mig själv till att öva sång. Jag sökte bland annat till idol och blev utbuad av Alexander Bard som berättade hur otroligt ful jag var. Jag hade mycket höga förväntningar från mitt band som tyckte min röst var osäker samt min far som är operasångare och var ganska besviken över att jag hade släppt min gitarr för att börja sjunga. I allt detta så ledde dock det ena till det andra. Diamond Dawn fick ett skivkontrakt med andrika italienska bolaget Frontiers Records. Vi spelade in vår första skiva samtidigt som jag hade fått en roll på operan. Jag hade massor i skolan som jag låg jättemycket efter i. Plus en relation som bara blir värre och värre- I allt detta som hände i mitt liv, både bra och jobbiga saker, så utvecklades någonting i mig som kallades panikångest. I början så förstod jag inte riktigt vad det var, utan min kropp började bara bete sig konstigt. Jag kunde få svårt att andas, känna ett obehagligt rus i hela kroppen, samtidigt en känsla som sa, du kommer att dö. Jag tänkte inte så mycket på ångesten utan fortsatte pusha mig själv för att nå mina drömmar. det var ju det som var det viktigaste. Jag lade ner så otroligt mycket tid på att öva. Försöka boka gig, hitta människor som ville jobba med mig och mitt band. Allting blev bättre och hela tiden kände jag att jag kom närmare min dröm. Också på bekostnad av min hälsa. Till slut så gjorde jag mig av med min destruktiva relation- jag fick äntligen ett avslut på det kapitlet. Diamond Dawns framgångar fortsatte. Vi blev omnämnda i flera stora tidningar runt om i världen. Vi fick spela på stora festivaler och vår platta blev en av årets bästa plattor 2013. Nu skulle vi äntligen få åka ut i Europa men då hände någonting. Jag mådde inte bra och jag blev bara sämre. Allt mitt hårda slit hade nått en gräns och min kropp slutade fungera. Panikångesten kom dagligen och jag kunde till slut inte fungera som en vanlig person. Jag kunde inte åka buss, inte flyga, inte åka båt. Jag kunde knappt klara mig själv om jag ska vara helt ärlig. För första gången på länge så började jag känna mig jättevilsen igen och jag var rädd att jag inte skulle kunna klara av att förverkliga min dröm. Hösten 2013 så fick jag ett samtal från mitt band. Som berättade att vi skulle ha ett möte om bandets framtid. Jag kände hela tiden att någonting var fel. Men jag gick dit med en positiv inställning. Efter det mötet var slut så var jag inte längre medlem i Diamond Dawn. Jag fick inte vara kvar. och jag kände mig som 11 år igen och som att allt i mitt liv hade rasat. Jag hade inget band längre. Jag mådde inte speciellt bra. En tokig ex-flickvän. Och ingen självkänsla överhuvudtaget. Man på sig själv Jag tror inte det är något konstigt Det gör vi alla människor Men mitt största problem var ju Att jag hela tiden har förknippat hela min existens Med min musiktalang När plötsligt någonting så viktigt Tas ifrån en som när jag inte fick vara kvar I Diamond Dawn Ni vet bandet som jag startade Och skulle bli min dröm Nu börjar man tvivla på allt Man tänker att ingen kommer vilja vara med mig längre Alla kommer lämna en Och skratta åt en och när man på toppen av allt detta inte mår så bra då börjar man intala sig väldigt mycket konstiga saker och man tappar liksom sig själv. Jag insåg ganska snabbt att min ångest och min hälsa var mycket sämre än vad jag trodde. Allting i min vardag blev jobbigt och framförallt en uppförtsbacke. Bara att sätta sig på bussen in till stan var en utmaning. Att sova över hos en kompis blev jobbigt. I all frustration och hat som jag då hade mot mitt gamla band så växte det konstigt nog en energi. En energi och vilja att vilja bevisa för alla hela världen att jag kunde lyckas ändå på egen hand. Jag började från botten med ingenting. Min första tanke var att jag skulle kontakta Jake i bandet Amarant. Jag visste att han var en väldigt driven person och som hade gjort allt det där som jag drömde om. På något konstigt sätt så ville Jake hjälpa mig, trots att vi inte kände varandra. Han introducerade mig för Jakob Herman på Topflo Studios i Göteborg, som utan tvekan blev en av de viktigaste personerna i mitt liv just då, tillsammans med Jake. Jag minns att jag satt i köket hemma med min lillebror Sakarias och funderade på vad mitt nya band skulle heta. Vi målade olika logotyper tillsammans, jag satt och skrev ner massor med namn och plötsligt så sa jag Art Nation. Brorsan diggade namnet och vi började faktiskt spåna mer på hur namnet skulle kunna se ut i skrift. Min vän Oskar hjälpte mig med slutklämmen på loggan som i sin tur blev den riktiga Art Nation-loggan. Redan efter tre veckor så hade jag en fot in på en av Sveriges bästa studios, ett nytt bandnamn och en glöd och drivkraft som få. Mitt problem nu var att jag hade ju inga bandmedlemmar. Jag hade en inre känsla som sa till mig: Du kommer kunna lösa detta. Du kommer kunna göra detta hur bra som helst. Så länge du tror på dig själv. Vi började nästa steg, Operation Art Nation. Jag hade en så otroligt tydlig version i mitt huvud: där jag måste få driva det här bandet på mitt sätt den här gången, och ha människor runt mig i bandet som litar på att det jag gör blir bra, och att det är människor som jag mår bra av och kan känna mig trygg hos. Under vårt releasegig med Diamond Dawn så hade vi haft ett supportband som hette Taste. Sångaren och gitarristen i det bandet hette Kristoffer. Han var utan tvekan en av de bästa gitarristerna som jag någonsin hade sett spela. Jag började tänka på Kristoffer och om jag skulle vara tillräckligt modig att höra av mig till honom och fråga om han ville vara med i mitt nya band. Men samtidigt så var jag så rädd att få ett nej. Jag visste ju att han redan hade ett band som det gick bra för. Men till slut, jag la till Kristoffer på Facebook och jag presenterade hela min tokiga idé för honom. Jag berättade att ingenting skulle få stoppa mig till att göra Art Nation till ett av de största banden någonsin. Kristoffer tackade jag nästan på en gång. Och med hjälp av min vän Theodor och Simon som jag hade spelat ihop med sen tidigare så började Art Nation ta form. Vi halverade oss fram med olika medlemmar. Vi spelade på fritidsgårdar, kafén. Vi bekostade i princip allting själva. Vi var bara sjukt tacksamma över att vi fick komma ut och spela. Och jag minns att jag tänkte att det finns så mycket bandartister där ute som vill komma framåt och som är skitbra. Och ska vi på något sätt sticka ut bland alla dessa så måste vi vilja detta mer än alla andra. Så vi fortsatte att härva oss fram i denna djungel av band, branschfolk och skit. Vi lyckades till slut få ett skikontrakt med ett lite tyst bolag som var inriktat på just vår musik. 2014 höll vi på varje dag och försökte fastställa ett album. I allt detta så lyckades jag på något underligt sätt även övertyga arrangörer runt om i Sverige att vi var värda att få komma och spela på deras festivaler trots ingen skiva ute eller några meriter överhuvudtaget i ryggen. Och tro mig, jag var chatig och otroligt envis och kunde verkligen inte ta ett nej. Sa någon arrangör nej eller kanske så fick jag ju bara komma på ännu fler anledningar till varför de gjorde sitt livsmisstag av att inte boka just oss. Tiden gick mer och mer, och folk började skriva om Art Nation, och fler började få upp ögonen kring Sveriges nya unga rockband. I allt detta så jobbade såklart jag med mig själv något så fruktansvärt. Mina problem fanns där, men för varje dag så kändes det lite bättre. Med mycket stöd hemifrån, mina nya medlemmar som fick mig att få upp hoppet kring bandet samt min envisa vilja att aldrig ge upp så kändes det mer och mer som att det här kan ju bli riktigt bra. 2015, då släpps Art Nations debutalbum Revolution. Vi blev månadens album i ett av Englands största tidningar. Jaffa nominerar oss till årets svenska genombrott. Flera stora tidningar hakar på och uttrycker sig om att Art Nation och Revolution är ett av årets stora överraskningar och bästa album. Jag kunde knappt tro att det var sant. Att på så kort tid kunnat etablera sig på nytt. Jag hade precis träffat en fantastisk tjej som heter Maria- som verkligen stöttade mig genom allt. Och jag minns att i all framgång att jag tänkte jag får inte glömma av hur viktigt det är att tro på sin dröm och att framförallt ta vara på de människor som verkligen har funnits där för mig på riktigt även när allting var som värst. Jag hade ju aldrig sjungit seriöst tidigare och plötsligt skulle vi spela 13 föreställningar som alla blev utsolda. Jag minns att jag var så nervös över att jag hade lagt ner gitarren för sången men samtidigt så kände jag att jag alltid tyckte det var så mycket roligare att sjunga. Jag fick vara mig själv och fick uttrycka mina känslor på ett helt annat sätt än vad jag kände när jag spelade gitarr och det kändes liksom mera jag. Att sjunga har för mig varit bland det bästa som hänt mig. Eller kanske till och med det bästa. Min mamma stöttade mig otroligt mycket. Och hade inte mamma sagt att jag kunde sjunga. Så tror jag faktiskt inte att jag hade vågat släppa i gitarren. Som jag visste jag var så talangfull på. Jag minns så tydligt att mitt första gig med Diamond Dawn. Gjorde mig så hes. Att jag knappt kunde prata på två veckor efteråt. Och jag minns att jag tänkte efteråt. Att jag kommer aldrig kunna bli en så kallad riktig sångare. För min röst den orka orkar inte så många låtar innan den försvinner. Denna rädsla av att man skulle tappa rösten blev också ett så kallat problem för min dåliga självkänsla. som tog över i de situationerna också. Jag blev så rädd varje gång jag skulle upp på scen att min röst inte skulle orka och att jag skulle behöva stå där på scenen och skämmas. Jag övade och övade för att förhoppningsvis kunna hantera min röst bättre. Men samtidigt så hade jag ju ingen jäkla aning om vad jag gjorde. Flera gånger så har folk kommit fram och frågat mig så här. Hur sjunger man så där högt Alexander och med sådan kraft? Hur har du kunnat utveckla din röst som du har gjort på så kort tid? Snabbt tänker jag. Hjälp. Jag har ingen aning. Jag har verkligen ingen aning om hur det kan bli så här. Men jag svarar nog. Det handlar om att Öva, öva, öva. Öva. Klipper de tro att jag är helt dum i huvudet. Givetvis så fick jag ju massor med hjälp av min sånglärare Magdalena. Men det var inte förrän jag träffade Jakob Herman, Ni vet, killen som hjälpte mig tillsammans med Jake Amarant efter att jag fick kicken från mitt första band. Jakob förändrade otroligt mycket mitt liv när det kom till mitt sjungande. Han coachade mig som om det var lika viktigt för honom att min röst skulle utvecklas som om det var för mig- och jag kan säga på en gång att jag hade aldrig sjungit som jag gör idag om det inte vore för all hjälp jag fått från Jakob när vi jobbat ihop i studion. Framförallt hur mycket det hjälpte min självkänsla. Tack Jakob. Att vara rödhårig, inte dricka alkohol och samtidigt vara rädd för allting, det visade sig vara en otroligt dum kombination. Ja, ni hörde rätt. Jag är rödhårig. Absolut inte svarthårig. Redan som tioåring så tvingade jag min älskade mamma att färga håret på mig på grund av att många retade mig. Och vad var problemet där egentligen? Varför kunde det inte få vara okej att vara rödhårig, lite småfet och mjölkvit i hyn? inte nog med att jag hade ploppat ut från mammas mage och blivit rödhårig. När alla andra kompisar började testa alkohol och festa då bestämde jag mig för att absolut inte testa alkohol. Nu sitter jag här och jag fyller 25 år och har fortfarande inte testat en droppe alkohol. Cigaretter, knark eller annan skit. Och det, det är jag så otroligt glad och tacksam över. Nu tänker ni säkert, oj Gud vad han ska vara duktig och redig. Men nej, så är det faktiskt inte. Allt detta handlade mer om min rädsla för att tappa kontrollen. Mitt kontrollbehov har alltid varit extremt och så fort jag känt att jag inte har kontrollen då får jag panik. Panik över att jag inte ska få bestämma och göra det på mitt sätt. Så fort jag känt att jag inte har kontrollen så har det växt en otrolig jobbig röst i huvudet som bara har ekat, Ta mig härifrån! Ta mig härifrån! Att alltid vill jag ha det på mitt sätt det har nog grundat sig i min dåliga självkänsla. Att jag egentligen inte känt mig så trygg och att det känns bättre i kroppen att få göra alla val och allting utifrån det man själv tycker är bäst. Annars så kanske månen trillar ner från himlen världen kommer att gå under och skulle jag släppa helt på kontrollen då skulle jag nog dö på fläcken. Men vilken idioti! För vem försöker jag lura? Allt detta sitter ju i huvudet ni ska bara veta hur många gånger som jag har fått brottas med mig själv och mitt kontrollbehov. När jag fick min första panikattack, då förstod jag nästan att det inte skulle bli min sista. Att ständigt vara rädd för att få panikångest, samtidigt som att man är rädd för att visa sig svag för andra, det är otroligt svårt att acceptera. Desto mer jag låtsades som att jag inte hade några problem, desto större och jobbigare blev min ångest. Allting blev så jobbigt att jag till och med fick med mig skiten in i musiken. Min nervositet innan gig förvandlades till negativa vibbar. Jobbiga pressade situationer som att ta svåra beslut inom bandet, vara flexibel, förvandlades också till något jobbigt. Känslan att veta att man ska ut på en stor scen inför tusentals människor som förväntar sig att man ger hundra procent såklart, och samtidigt ha ett rus i sig, och har så svårt att andas att man helst bara vill springa hem till mamma och gråta. Ibland så kunde jag göra en hel konsert- och inombords bara ville jag springa av scenen redan efter första låten. Men varför blev det så här? Jag har så många gånger frågat mig själv varför. Jag intalar mig själv att det handlar om flera pusselbitar i mitt liv. Allt från destruktiva relationer, stress- och dålig självkänsla och alldeles för höga krav på mig själv. Det var ju ändå de tankarna som jag alltid kom tillbaka till. Jag ville passa in, jag ville inte vara en mes, en svag person och jag tror nu i efterhand att all fokus på att hela tiden vilja passa in och vara bäst just fick mig att må så dåligt. Att alltid fokusera på att passa in, prestera och vara bäst jag övertyger dem kan få vilken människa som helst att må dåligt till slut. Varför inte bara vara nöjd med den man är istället för att försöka låtsas vara någon annan? Jag är sångare i ett framgångsrikt band. Jag har en fantastisk flickvän, vänner, familj, inkluderat min fantastiska mormor och morfar och farmor. Jag tror att det viktigaste är att försöka tänka positivt. Så mitt bästa råd till alla er ute är att ha den inställningen. Man kan klara allting så länge man inte slutar tro på sig själv. Idag så Art Nation släppt sitt andra album och tidningar runt om i hela världen hyllar oss för det vi gör. Vi har spelat på ett fullsatt Ullevi två gånger. Spelat på flera av Sveriges mest prestigefyllda festivaler varit inbjudna till Grammysgalan och blivit nominerade till Årets Svenska Genombrott och Årets Liveaktig gaffa. Mitt namn är Alexander Strandell 24 år gammal. Jag är rödhårig. Jag älskar allting som är litet och gulligt. Och min favoritfärg är rosa. Jag gråter till Titanic. Jag dricker alltid mjölk när jag är ute på krogen. Och jag lever definitivt min dröm. Tack för att ni har lyssnat.